5-5-5 Olá meu povo Eusebiense, estamos passando na sua comunidade, na sua rua E pedimos permissão para entrar em sua casa Para que possamos apresentar nossos candidatos Para Federal, Júnior Mano, 2255 E para Estadual, Marta Gonçalves, 2255 Como o sobrenome já diz, Marta Gonçalves é esposa do nosso querido prefeito, Asilô Gonçalves Com Júnior Mano e Marta É a certeza de um futuro melhor para nosso povo eusebiense e para todos os cearenses. Marta, juntamente com Asilom, vem fazendo história em uma trajetória de vida linda, com experiência política e com um coração gigante. Marta Gonçalves tem criando inúmeros projetos voltados para todas as áreas sociais. Apoio Gilmar Braga Divulgações. Vamos votar 22555. Racuidado de quem precisa Marta vinha